אני מאשים את האלטר אגו, על העובדה שחפטרות לי חתיכות בלגו, על העובדה שאף פעם לא הייתי טוב לטריגו, לכן הנפח של החיים פה עושה לי דודי בו, תגיד עמיגו, יכול להיות שחצאים לי נסחרים בבינגו, כי החיים מתופפים עליי חזק כמו רינגו, עומדים על רגל אחת ולא מודים כמו פלמינגו, מטריב לו ואני עדיין פה כמו כל התופעות שלא יזכו לרטרואלים, חיים השוליים וחסר לי העקפות שנשארו לי להשלים, לא עובר תמיד כמו אני אף פעם לא אני, אני הדימוי אנו שמצאתי, שכתבתי את עצמי מי יכול להגיד לי שהיא לא רוצה להרגיש שיש, רק חיים עשו אותי קשה ואני לא שחקן, אני גם לא מזייר ולא מת על מכוניות ולא מחזיק בבית עובד אבל אני ראפר, תשבע לכם שאני ראפר אנשים שם את הכובע הפוך ומדבר בחרוזים וחדרי חדרים עדיין עושה פה זאת תמונה מראה שיניים בתור מקוות שבאת בתור במה עדיין חושבים 59 טענים, אמרתי שלוש סגות, זה לא ברור עדיין? ארבע פלוס שנים שווה הרבה כלים. אני מכור למשוות, פשוטות שונאי המאורים. עשיתי נוסף את חיי, שאפתי מהסימפסונים והחיים. הם משתנים כמו משפטים בשירותים. מי יהיה הבן זונה היחיד בגיל 60 שיעצר? אף עם קרץ דירה לבוש בתחתונים. שרשועים על מערכות יחסים כושלות, חי חביתות, עובד בעבודות מזדמנות. מטריד שכנות, מקפיץ כוסות של מים בוואן שוט. חבר מהצר הכספורט מגיע עם מקל הליכה להופיע בשסבון. תמיכי, תמיכי רגע. מה קרה? מה, מה? אני מסתכלת שנייה. מה זה הדבר הזה? זה מתוך המיקסטייפ. מה זה, מה זה הטעוף הזה? רגע, הוא מטאליקה, הוא אוקיי, אוקיי, הנה, אני גם את זה אתמול במסיבה. זה מיקסטייפ בשם סחוטרי, עם די.גיי אורי שוחט ודי.גיי אלרם. וואי, זה לא אמור להיות דיסק של היפ-הופ או משהו? שהוא נשמע לגמרי רוק. בטח היפ-הופ אחותי, זה אלו מהרדיו, נו, יש להם את התוכנית היפ-הופ, החיבור. אה, זה אלה... יוק. אבל הייתי בטוחה שהדיסק יהיה היפ ישראלי, לא שהיפ ישראלי זה משהו איכותי או משהו. אתה יודע, אי אפשר להתמקח עם היפ ישראלי. וואי, אולי נעביר לטראק הבא, ניתן לזה עוד צ'אנס. בואי ננסה, אוקיי. הנה.